Tunakushukuru kwa ajili ya neno lako ambalo linatoshana na wewe na ni neno ambalo lilikuwako, liko na litaendelea kuwako. Hivyo hatuna budi kukushukuru kwa sababu neno linasimama na wote watakao liegemea watasimama. Tunashukuru kwa ajili ya Yesu ambaye ulimtoa awe fidia kwa ajili ya dhambi zetu. Tunakushukuru kwa ajili ya mwalimu mkuu Musaidis mtakatifu ambaye umekubali aweze kuishi miongoni mwetu na akiishi ndani yetu akitufundisha na kuonya na kutusaidia kuweza kuchukua hatua za kujikaze karibia za Tunapoanza kipindi hiki tunaomba kuwako pamoja nasi kuweze kudihirika. wasikilizaji wetu popote pale wako ukaweze kuwabariki na neno liweze kuwasaidia kusimama kadri nitakavyoweza kusimama milere Unakumbuka radio hii ya Bagusi Grobo Radio Tukiomba ili uendelee kuifanikisha ili bwana iweze kuendelea kutangaza habari hii jema katika kote kote ulimwenguni tunapoanza kuwa pamoja nasi hadi tamasha tunaomba kupitia kwa jina la Yesu mwokozi wetu amina basi wapendwa wasikilizaji mahali popote pale mko tunaendelea kuangalia makara hii ya kipindi hiki maalum cha neno na tunapoendelea kuangalia habari njema hasa kutoka kitabu hiki cha mwanzo tunaona mambo makubwa makubwa katika eh, jusi tulipo tulipowezesha kutamazisha kipindi chetu cha juma lililopita Tuliangalia ya kwamba dunia hii sasa ilikuwa imepatwa na rana mbili na tukaona hizo rana mbili moja ni ya wazazi wetu wa kwanza na ile ingine ilikuja kupitia kwa Kaini na tukaona sasa wakati huu tulikuwa tumefikia kizazi cha saba katika ulimwengu huu na tukaona ya kwamba hapa ndipo baada ya Shez kuweza kumpata Enoki, Enoki akampata medhusera na Enoki akaweza kuhamishwa kutoka duniani. Mungu sasa hapa anamuita mtu mwingine kwa jina Nuhu. Nuhu alikuwa mtu wa Mungu aliyesimamia Mungu katika kizazi chake. Na kama vile Bwana anavyosema katika Amosi tatu ya saba, ya kwamba hakika Bwana Mungu hata ruhusu lolote litokee duniani bila kuwapasheni habari watumishi wake manabii. Akamjulisha Nuhu ya kwamba anataka kuiangamiza dunia. Ni kwa nini Mungu aliamua kuangamiza dunia? Ni kwa sababu watoto wa Sheri walipoana na watoto wa Kaini walizaa watu walioitwa wanafiri na kulikuwa na watu kama majitu hivi na walikuwa watu waliokuwa kuwa na hekima sana kana kwamba wangetumia hekima hiyo kwa kumcha Mungu wangeweza kutekeleza yale ambaye Mungu alikuwa amekusudia mwanadamu aweze kuyatekeleza hapa duniani lakini Duniaona ya kwamba hekima yao waliitumia kwa njia ya kujifaidisha wao wenyewe na kujifaa na kuweza kujifaidi wao wenyewe kujitukusa badara ya kumtukuza Mungu wakatukusa viumbe badara ya kutukuza Muumbaji na ndipo wakaweza kuwa na ubishi ya kwamba dunia hii hakuna wakati itakaoweza kuangami, kuangamiwa hata kama mtumishi wa Mungu aliweza kutengeri kutangaza habari hizi walikataa katakata. Ndipo neno lina sikika ya kwamba basi wanadamu wanapompinga Mungu na wanapokataa sheria zake, Mungu hana lingine ila kuita dunia na mbingu ziweze kuwa mashahidi ya kwamba kuna uzima wa milele uliowekwa mbele ya wanadamu. Lakini wanadamu wameamua kuishi. Kwaameamua ku, ku, kuamua, wameamua kuchagua kifo. Basi tukaona Nuhu akaitwa akajenga sabina na sabina ilipomalizika, Mungu akampatia nafasi ya waanzie watu waingie, lakini wao hawakuingia. Ipo neno linasema Mungu akaamua akaangamiza kila kitu kutoka uso wa nchi akamwambia Nuhu ingia wewe na nyumba yako ili uweze kuokoa maana umepata kibali mbele zangu hiyo ni mwanzo saba na ndipo habari ya kutangaza hii ujumbe wa, wa Nuhu ulikataliwa na wanadamu na sasa Mungu hakuwa na lingine lakini tunashukuru maana yeye aliwalea wazali, watoto wake na familia yake na hata kama wengine waliangamia yeye aliweza kuokoa familia yake i wish hata sisi tungeweza kuishi ujumbe huu ndani ya nyumba zetu ili watoto wetu waone Mungu ndani yetu na ndipo hata na wao waweze kuokolewa. Baada ya nuhu kuingia katika sabina tuliona ili, ili muda saba, muda wa siku saba na watu wakaanza kumu... Eh, wa... kwa mba ujumbe aliyokuwa nao hawa, haukuwa kweli. Hata kama wali shuurika na wakuo na kitu cha ajabu waliendelea kutumia hekima yao ambaye mbele za Mungu nilikuwa ni ukumbabu baadaye ndiyo wakaona mawingu yakikusanyika na walipokuwa wanajaribu kukimbia it was too late na mvua ikaanza kunyesha maji ikaanza kutoka juu na chini na ndipo kulingana na neno la Mungu dunia iliyo kwako ikaweza kuangamiwa ukisoma katika ki, katika kipiti kitabu cha inasema ya kwamba dunia iliyokuwako kwa neno hilo ikaweza kushi kumangamizwa na garika. na zote bingu hizi na dunia hii tunaona, imewekwa akiba kwa ajili ya moto. Kwa hivyo bali na ile galika iliyoweza kuangamiza watu kuna uangamivu mwingine unaokuja mpendwa. Na huu wewe na mimi tuko na paso dhambi iliyofanya watu wa Nuhu waangamizwe imeingia na imekolea katika kipindi chetu dhambi ya uasi wa kuwazi sheria za Mungu ndipo neno linasema walikuwa wanakula na kunywa lakini hawakujua Nuhu akiingia 74 kwa sabina na tukaona ya kwamba kukula na kukunywa sio vibaya lakini Unapokula na unapokunywa, are you doing it for the glory of God? Mungu alimtupa, alimtuma alimtuma Nuhu aweze kuwaonya, lakini hawakukubali onyo la Mungu. Leo nataka tuweze kuangalia mahali pengine. Kwa sababu roho alikuwa amezungumza na anazungumza hata kwetu siku hizi. Anasema hivi ya kwamba roho asema waziwazi wazi. ya kwamba watu wataacha ile imani wakiweza kupokea roho na mafundisho ya kishetani Timotheo wa kwanza aya haya ni ya kwanza ya kwamba roho anena waziwazi wazi. watu hata siku hizi za mwisho watajitenga na imani ya bibia. wasikilize roho danganya na mafundisho ya kishetani. Na akasema ya kwamba wakati huu wa mwisho utakuwa ni wakati wa hatari. Kwa sababu gani? Kwa sababu watu watakuwa wamejipenda. Katika wakati wa Nuhu philosophers walikuwa wanakataa yale maneno yaliyozungumzwa na Nuhu ya kwamba galika ingegarikisha dunia na philosophers wa leo wanakataa ya kwamba dunia hii haiwezi kuangamishwa na moto wa pendwa Ndipo basi naangalia tuna ya kwamba maji yalikuja kwa njia ambaye hawakujua na hawakuwa wameona hapo mbeleni hata leo watu hawajaona moto ukiweza ukiweza ku, kuangamiza dunia Yo unaona wanakataa lakini neno linasema hivyo na neno litasimama siku hii ya leo nataka tuangalie katika kitabu cha mwanzo kitabu cha mwanzo na ni kitabu kinaoelezea juu ya juu ya baada ya Galika ni kitabu cha mwanzo saba. kutoka verses 22 kutoka verse 20 mpaka Genesis chapter 9 verses 17 hiyo inatuonyesha baada ya Galika ni nini kiliofanyika basi mvua baada ya kunyesha kwingi kwa wingi siku 40 usiku na mchana tunaona maji yalijaa dunia na ikaenda juu ya milima ile mikubwa hivyo hakuna kitu ambaye kilisalia hata wale walioikuwa ndani ya sabina walikuwa wanaona watangamia. maana kila mahali duniani ilikuwa ni maji sabina yao ilikuwa inaperekwa huku na kula ni maji lakini baada ya hayo maji ikaanza kupungua na tunaona ya kwamba ilipopungua ndipo basi ile Sabina ikatua katika katikati ya milima ya Arrait ilikuwa ni milima ambaye iko kando kando lakini Sabina ikatua ikatulia pale ikaweza kuketi hapo Noah, na ndipo na na, na, na na watu wake walikuwa wanangojea kwa hamu sana maji ya yatakwisha lini maana walikuwa wanatamani sana kurudi duniani kuona ni nini litafanyika Na ndipo basi baada ya, ya, ya sabina kutua pale baada ya siku 40 Biblia inatuambia wakatuma ndege mmoja kunguru aende akaangalie kama maji yamepungua na alipokuta ya kwamba maji haijapungua basi huyu kunguru kazi yake ilikuwa sasa ni kuenda na kurudi juu ya sabina hata haingii ndani yeye anaingia na anarudi anaingia na anarudi ndipo baada ya sab siku saba Biblia inasema ya kwamba Noa akatuma diwa Najiwa ilipoenda ikio haikupata mahali ambaye ingetulia. ikarudi Duhu akaingiza kwa sabina tena baada ya siku zingine saba akaituma na ilipoenda ikaweza kurudi na majani kwa mdomo wake Watu wote wakafurahi na wakashangilia na Noa na Nuhu tunaona sasa anawe, anaondoa ile hema iliyokuwa juu ya hii eh, sabina. Na ndipo tunaona ya kwamba akaangalia kuona kuna sehemu ambaye imekauka. Ukiangalia katika Genesis that, Genesis 8 verses 13 to 14 inasema hivi Ikawa mwaka wa miaka ikawa mwaka ni katika kitabu cha mwanza hili inasema mwaka wa mia sita na moja, mwezi wa kwanza na ni siku ya kwanza ya mwezi huo maji yaliweza kupungua kutoka duniani lakini hata kama aliona imepungua yeye kwa sababu anajua alikuwa pale ameagizwa na Mungu akae ndani ya sabina. Alikaa akitulia akingojea maagizo kutoka binguni Na ukumbuke ya kwamba hata ule mlango wa sabina yeye mwenyewe na, na na watoto wake hawangeweza kufungua. Ilifungwa na maraika Na Mungu ni mwaminifu, akatuma maraika tena na maraika akaja na kaweza kuwafungulia ndipo alipofunguliwa yeye pamoja na wanyama nuhu ambaye alikuwa ni mtumwa wa Mungu ambaye ni chelelezo kizuri kwako na kwangu hakusahau ya kwamba katika siku hizo zote zaidi ya siku hamsini. Mungu ndiye aliyemtunza na alitunza pia wanyama hawa ambaye walikuwa ndani ya sabina hivyo nuhu alifanya nini Nuhu aliweza kutengeneza madhabahu na akaweza kumtolea Mungu kafara ya shukrani wewe ni mara ngapi unaotolea Mungu kafara ya shukrani kwa ajili ya kukupitiza sehemu fulani ama kwa ajili ya kukuokoa ama kwa ajili ya kubariki kwa njia hii ama nyingine Nuhu akaweza kutoa shukrani maana alijua kuishi kwake ilikuwa ni Mungu, kuwa uhai kwake ilikuwa ni Mungu na hata na hawa nyama wote aliyokuwa nao walikuwa wamehifadhiwa na Mungu akatoa kila ndege na kila kila mbuzi eh, kila mnyama ambaye ni msafi akatoa kafara nakumbuka ya kwamba hata kama alikuwa na wa ngombe na mbuzi na kondoo walikuwa ni wachache sana manake eh, eh, labda angesema m, labda singoje zizane, ndiyo ndio tuweze ku, ku, ku, ku, uh, kumsaidia Mungu lakini alijua vyote ni vya Mungu akaweza kumtolea kafara ya shukrani. Na ndipo neno linasema ya kwamba yeye baada ya kutoa kafara Mungu akafurahia ile kafara akasikia alifu nzuri ya kafara ile iliyotolewa na Nuhu na ikampendeza. Na kutokana na kupendezwa kwa Mungu Nuhu akabarikiwa na sio yeye tu aliyobarikiwa hata na watu wote wa dunia wakabarikiwa Maanake Mungu anasema ya kwamba aliposikia alfu nzuri hayo. akaweza kusema sitaangamiza dunia tena na galika na akasema katika kizazi jote wakati wa kupanda na wakati wa kuvuna utaendelea kuwako hiyo ni kitabu cha mwanzo nane. Ukisoma katika aya moja. Anasema Bwana akasikia harufu nzuri ya ikamridisha. Bwana akasema moyoni, sitalani inchi tena. Baada ya hayo. Kwa sababu mwana ya mwanadamu maana mawazo ya mwanadamu ya moyo ya mwanadamu ni mabaya tu siku zote kangu jana wake wala sitapiga tena baada ya hiyo ila kilicho hai nilivyofanya kama vile nilivyofanya hivyo mungu a, kafara ya nuhu ikaleta mibaraka na Mungu akasema hataangamiza tena dunia. Na akaweza kuweka nini? Aliweka kitu kingine hapa. Ukiangalia katika uh, katika kitabu hicho cha mwanzo, aliweka upinde ikiwa ni agano ambaye aliweza kuagana na Nuhu na generation yoyote ile itakayokuja. Ili kila wakati watu wanapoona mvua imenyesha sana labda ni man, labda ni ile linino. Nino, wanapoona inazidi, o Mungu anatoa upinde upinde katika mawingu na kusema ninakumbuka ile ahadi yangu. Si kwamba Mungu anasahau, lakini iliwekwa ili wewe na mimi kwa sababu tunaweza kusahau tukikumbuka. Na ndipo basi lesson hiyo inaelekea ina inafundisha watu wote katika hali zote. Na wapendwa, fundisho hili linastahili kuweza kutufundisha uweza kuwa na mapatano na Mungu. Na ndipo neno linaendelea kutusema akwaba. Mungu alipotoa agano agano hilo katika Genesis 8 verse 9 to 16 anasema hivi mwanzo 8 eh, eh, mwanzo 8 8 mwanzo 8 9 to 16 na lidhibitisha gano hili nanyi Na uzao wenyu baada hii na kila kiumbe kilio hai bega na wanyama wa kufuga ya kwamba wote wanaotoka sabina. Hata kile chochote kile kinaotoka kwa 70 kwa sabina. na agano langu nitadhibitisha ya kwamba sitaangamiza hii dunia tena baada ya heo. Mungu akasema hii ishara ndio ambaye itakuwa kati yenu na kila uhai na kila kitu kilichoko toka sabina. wakati wo wote upinde utakuwako kwa mawingu mvua ikinyesha hiyo ni agano ambaye nikitanda mawingu nitaweka upinde wa kuwakumbusha nyinyi na litakuwa ni agano la watu wa ulimwengu huu viumbe vyote hakutakuwa na garika tena ni unaona ya kwamba Mungu hata bado anapenda mwanadamu hata kama mwanadamu bado anaendelea kuwazi pendwa wa Mungu ukadhiikirika tena wakati mwingine kwa Mungu. Na unajua ya kwamba hii upinde unazunguka pia katika kiti cha enzi. Ukiangalia nabii anasema hivi ya kwamba upinde huo unazunguka katika kiti cha enzi cha Mungu. Ezekiel 1:28 toma hapo anasema upinde huo huo ambaye anautanda juu ya mawingu una pia unakuwa katika kiti cha enzi cha Mungu. Na ufunuo Yohana anasema hivi. Anasema hivi. Upundo ati kiti kikawekwa na kulikuwa na upinde katika kiti hicho cha cha enzi. Ufunuo naye aya ya pili na wakati mwanadamu anapo face hukumu ya Mungu akiwa ni mwenye dhambi jinsi alivyo baba anapokaa katika kiti cha enzi kinazungukwa na upinde na pia tunaona rehema za Mungu ndio zinasimamiwa na upinde huu ya kwamba Mungu ni mwenye rehema kwa watu wa watu wadunia hii na sipo unaona Yesu anapokaa on behalf ya mwanadamu katika hukumu ya mbinguni anaangalia na kupoint na kuelekeza mkono wake kwa upinde ule kukumbushi kuku, kukuonyesha huruma na neema za Mungu Kwa hivyo Nuhu akahakikishiwa hakuna kufa hakuna kuangamizwa tena na watu wako hawataangamizwa na ndipo neno linasema ya kwamba ukisoma katika kitabu cha ja Isaia 9. inasema hivi Jambo hili itakuwa kama maji ya Nuhu wangu na ikiwa maji ya Nuhu haitapita tena katika dunia hii maana milima itaondoka na vilima vitaondolewa bali huruma zangu ama agano langu halitaweza kuondoka. Kwa hivyo wapendwa tunaona ya kwamba ndua kafurahi Mungu ameweka ame, ame na yeye vizuri na sasa inaonekana watakuwa na uhusiano na Mungu na kizazi chake. Neno linasema ya kwamba basi yeye akatoka lakini Kabla hata hajatoka kumbuka ya kwamba galika hii imeweza kuua kila kitu na wanadamu wote. Huyu ni mwanadamu tu ninaozungumzia mmoja tu na watoto wake watatu na wake zao watatu. Kwa hivyo kwa jumla ni watu nane teke yake zaidi ya watu over 2 billion walikufa maji. Tasa hadhi amepungua una na inavyoja na maiti kila mahali na unajua ya kwamba basi kukiwa na maiti kila mahali ni hali ya hali ya anga itakuwa mbofu kiasi kikubwa hata inaweza kuangamiza hawa wanadamu kumbuka sio maiti ya watu tu ni mahisi ya watu na mahisi ya wanyama ambao hawakuingizwa 78 kwa sababu wanyama walisimamiwa wali, wali, wali kila kila mnyama aina ya mnyama waliwekwa wawili kwa hivyo wao wengine wote waliweza kuangamia na wote sasa wanatapaka kila mahali duniani maji imekauka sasa ni mahisi tu kila mahali na Mungu Yo unaona wakati huu alipokuwa anaendelea kutoa maji alileta upepo uliowakuwa wakisurisuri upepo huu uliweza kuwatoa kutoa kutoa maji pamoja na maiti pamoja na milima na ndiyo unaona Mungu akatumia hata milima kuzika hawa watu ili waweze kuzikwa wote. Ndipo unaona hata na fedha na dhahabu kwa wakati ule, ulikuwa unaweza kuokota zote zikazikwa chini. Miti iliyokuwa mikubwa na minene yote ikazikwa, milima ikang'oka, ikaenda ikazika kwingine hata ikaform milima mingine. Ndipo dunia ikaonekana kana kwamba ilikuwa imechafuka kiasi kikoba hata uwezi kuelezea vizuri vile ilivyokuwa manake mawe sasa yanakuja juu mchanga dhahabu uh, zinazikwa chini watu wote walio na miti wamezikwa ndipo unaona vitu hizo zote zilizokuwa za dhamani zikaenda zime, zime, teremushu, zime teremushu wa chini zaidi na ndipo unaona kule kulikuwa na uovu zaidi hata kunaonekana kulipata madhara zaidi. Na wakati huu hiyo unaona hata miti hiyo ilipozikwa leo ndiyo tunaita ni makaa ni, ni zinao linalozikwa huko chini na ndio unasikia ya kwamba maye ma, ma yali, yaliyozikwa huko na coal ndio zina zinapo, na, na, na, na, na na mafuta linapokuwa na na na, na mukorogano huko chini kunakuwa na na mioto kunakuwa na tetemeko kunakuwa na radi kunakuwa na volkano hiyo yote inatokana na shida iliyoletwa na mwanadamu na Mungu anaruhusu jambo hili kwa sababu hata mpaka leo vizazi viliyoko bado zinaendelea kuwa na uasi mkubwa na hivyo wakati mwingine Mungu anatumia viumbe vyake ambaye wanadamu hawajaamini hivyo kutimiza lengo lake. Wakati ule wanuhu walikuwa wanasema ya kwamba haitawezekana, nature itakuwa ni against nature na Mungu hawezi kwenda against nature. Wakasahau ya kwamba Mungu mwenyewe ndiyo mwenye nature na kwa hivyo nature inamtii yeye mubati na anaweza kuiti Kuitumia hiyo nature kutimiza lengo lake kama vile alivyo timiza wakati wa Galika ndipo ukisoma katika katika kitabu kitabu cha uh, Isaia 64 verse 1 to 3 inasema nini Ukisoma one, two, three, inasema hivi. Ungepasua bingu kama nakushuka ili milima itetemeke yako, bere yako. Na anasema ya kwamba moto uchomao vichaka na moto u, u, u uchamsha ili kuwajulisha adui zako jina lako mataifa wote wakatetemeke mbele zako asema Bwana ulipofanya mambo ya kutisha tusiyoyatazamia sisi ulishuka milima ikatetemeka ni wakati huo wa nuhu ambaye nabi isaia ana explain wakati Mungu anatopotunia nature kutimisha shide kutimisha mahitaji yake vile anavyofanya akiteremka milima yote inatetemeka akitoa mshale wake moto unawaka duniani ndipo anaelezea kwa lugha hii ukisoma katika kitabu cha Nahum moja Haya ya 4 inasema hivi Si Simwepesi wa hasira Mungu ana uwezo mwingi Wala hatamheshimu hata hata hatamhesabi hata mtu mtu muovu kuwa hana hat, hana hatia pamoja Bwana anajia yake katika kisulisuli na tufani na mawimbi ma, mawimbi na magumbi na miguu ya migu yake kwa hivyo anakuonyesha bibiria. Ndiyo ninawaambia wapendwa kama tungekuwa wasomaji wa neno Tungeliamini neno vile linavyosema na tungeamini na kuweza kudumu katika hilo na tungekuwa kama nuhu. Alipoambiwa jenga sabina, yeye hakuameona mvua, ye hakujua haku mvua ni nini, lakini kwa imani ya kuliamini hilo neno akajenga sabina na mwishowe akaokoka yeye pamoja na nyumba yake. Hivyo nasi tukiliamini neno tutaokoka sisi pamoja na watoto wetu Nataka niwatangazie wakati huu katika abaguzi Global Radio kuna dhihirisho litakalo uwezo huo wa Mungu kuliko yale ambaye tumeyasoma ya Galika Na hii dhihirisho litadhihirisha dunia Harijawahi kuonekana tangu kuwako kwa dunia na litakuwa wakati Yesu anapokuja mara ya pili. Na milima itatoeka. Na milima vitayeyuka. Na vile vyote vilivyo duniani. Na basi ni nani anaweza kusimama mbele yake? Hiyo ni 1 verse 5 mpaka 6 inasema hivyo Naham 1 was 5 na 6 Anasema milima hutetemeka venye za Bwana Na milima vinayeyuka ni siku gani hiyo ni wakati Yesu anapojiandaa kuja hivi vyote vitaeyuka na dunia hii itainuliwa mbele za uso wake dunia na wote wanaokaa yake wanaokaa ndani yake ukiangalia katika aya ya inauliza ni nani awezae kusimama mbele za kitabu Ni nani anaweza kusimama mbele ya ghadhabu ya Bwana? Na ni nani, nani atakae kaa katika ukali wa asili? Hii ni yule tu ambaye amegemea neno. Maana neno linaweza kusimama mbele ya mwenye neno, naye yule aliyolikalioka ndani ya hili neno ataweza kusimama. Muktibu wa kitabu cha Yohana 15 aya ya saba, ya Na ukianza aya ya 4. Anasema ya kwamba yeye ni msabibu na wote wanaomfuata ni matawi na kama vile matawi yanavyoangamana yanavyoungamanishwa na mti inaendelea kudumu wale wote wanaounganika na Yesu watadumu. Lakini kila tawi litokalo katika ule mti hunyauka kila mtu akijitenga na Yesu asanyauka. Na nipo anasema basi katika haya ya 7, mkikaa ndani yangu na neno langu likae ndani yenu. Utaomba kila utakalo ndani Utapewa Wapendwa, ni nani atakaye simama? Ni yule tu natakae kuwa ameegemea kwa neno maana neno litasimama ndipo unapoangalia ya kwamba katika kitabu cha Zaburi 144 verse, verse 5 and 6 anasema hivi Uziinamishe bingu zako e eh Mungu ushuke ugeuze milima nayo na itatoka moshi Ndipo unaona ya kwamba yeye anajua Daudi Anasema utupe umeme iwatawanye upeshi Utupe mishale yako iwafadhaishe watu wote. Na anasema wakati wa kurudi kwa Yesu ataonyesha maajabu ambayo haijionekana. Anasema mambo ya moto, mambo ya mioto, mambo ya miuto, mambo ya damu na mambo ya moshi. Katika kitabu cha matendo ya mitume 2 aya 19 Anasema nitatoa ajabu katika bingu. Na anasema ya kwamba atatoa nini? Atatoa mambo ya mvuki. Anasema ni ishara damu, moto nagurumo, na gurumo na jua litageuka kuwa giza. Hiyo ni wakati wa siku ya Bwana iliyo kuu inao Na ndipo unasikia ya kwamba ukasi atakapokuja huyu Yesu kutakuwa na gurumo na kutakuwa na randi na kutakuwa na tetemeko ambaye haijawahi kuonekana tena katika dunia hii. Na anasema visiwa vyote vitatoeka. Na anasema ya kwamba aliona pigo la mvua ya mawe iliyokuwa inakuja kunyeshea watu. Tukisoma katika kitabu cha ja Ufunuo 16 aya ya nane, mpaka ishirini na, na moja. Ufunuo sita, aya ya nane, ishirini na, na moja. Kwa hivyo unaona ya kwamba tetemeko na radi zinapotoka viguni na zinapokuja duniani na zinapounganika na moto utakaokuwa hapa duniani na milima itakuwa ikiweza kuchomeka na kutoa uh, uh, mvuki Italete kitu ambaye akielewe kinaruga zetu lakini Hizi shida zote zitaleta zitakuwa ni shida kwa nani kwa yule ambaye hajaegemea, kwa neno Yesu anasema akija kila mahali duniani kutakuwa na tetemeko na hapa ndipo atakapoangamiza atakapoangamiza wakaaji wa dunia hii ambaye wamekuwa saa hii wanapita wakati wagalika uovu umeongezeka wa wakuasi sheria za Mungu haijalishi hata wakristo wanaosema wao wanamwamini Yesu wanazivunja sheria za Mungu na wanasema hazina maana na hili ni fundisho la shetani la kuweza kuwataalisha watu kuchomeka na yeye dunia hii ina waovu wa kwa njia mbaya sana lakini hiyo ujue ni mshahara nusu. Ule mshahara wenyewe bado. Hii, hii ni salary advance. Ya mambo haya unasikia? Lakini watakatifu wataweza kutunzwa kama vile Nuhu alivyoweza kutunzwa katika sabina. Hivyo divyo watakatifu nao wanaoishi na wale wa, walioko wakati huu mambo haya ma, magumu magumu yanapokujia dunia wao wataweza kuokolewa kama vile Nuh alivyookolewa watatunzwa kama vile nuhu alivyo tunzwa. na ndipo anasema kwa sababu umemkubali Yesu kwa kimbirio lako yeye Bwana akae juu akae juu basi atakuokoa hakuna uovu wowote utakao kupata hiyo ni zaburi tisaini na moja aya ya tisa na 10. Kwa hivyo Mungu anasema katika wakati wa shida kama hizo wewe ukiwa unamwamini na unaamini neno ni nini litakalo patikana kwako wakati wa shida atakuficha katika maficho yako yake na atakuficha katika hekaro lake. Zaburi ishirini na saba. aya ya tano. Mungu ameahidi ahadi hii ha, hi, ndio habari Anasema nini? Ana, anasema kwa sababu anakupenda na wewe umempenda, anasema nitakuokoa. Ni ahadi Mungu anasema kwa sababu unampenda nitakuokoa na nitakuinua juu kwa sababu umekubali neno la Mungu. Zaburi 14. Anasema anatoa ahadi hiyo. Kwa hivyo wewe na mimi tuweze kujiunganisha na neno, neno ambalo tumeona ni Yesu, Yesu aliyekuwako, Aliyekuwa kuwa ndani ya Mungu, ye mwenyewe aliyekuwa kuwa Mungu, ndio aliyosema galika itaangamiza dunia na ikaangamiza watu walitumia elimu yao, wakadhania ya kwamba haiwezekani lakini inawezekana. Hata leo anasema, dunia hii na bingu hizi zimewekwa akiba kwa moto, mafilosofa wanasema hakuna vile moto unaweza choma dunia nzima, lakini neno likisema, limesema na litasimama atakaye hili neno wapendwa ya kwamba ataweza kuokoka na Yesu anasema ya kwamba amekuwekea na nafasi ya kukusaidia na atakapokusaidia pamoja na nyumba yako nyote mtaweza kusaidika na anasema kweli akakuja kwa sababu Biblia katika kitabu cha ja Ufunuo moja aya inasema hivi. Aya saba inasema, Tazama iwaja kweli atakuja. Yohana alivunuliwa akija na mawingu na akavunuliwa kila mmoja atamuona. Yote yule atakao kuwa hai. Anasema tazama iwaja na mawingu na kila jicho litamuona. Hata wale waliomchoma watamuona." atakapokuja Yesu Chida hizi zote zitakapokuwa zimetokea zitatokea kwa wale wa dunia lakini ninashangaa maana leo ninasikia kila hata mhubiri akiwa kwa pulpit anasema msijali Hawezi kuja kwanza maana kutakuwa na ile hali ya kuweza kupata eh, eh, milini ya mama miaka moja ya amani hapa duniani ili tuweze ku, watu waweze kupata nafasi ya kuokoka wote. Hivyo ni kusema kula na kunywa wewe utaokoka tu. Haijalishi vile utaishi dunia hii. Hiyo ni mpango mbaya wa shetani wa kutaka watu wakae na wakutwe na siku ya Bwana kama mwivi. Paulo anasema ya kwamba kuja kwa Yesu kutakuwa ni kama mwivi kwa wale ambaye hawaziyataalisha, hawajitajalisha. Lakini wewe na mimi siku hii haitatukuta kama mwivi. Manake tunalipenda neno, tunaegemea katika neno na jinsi neno litakavyosimama hata na sisi kasimama. Ni ombi langu ya kwamba Mungu aendelee kukusaidia. Mungu aendelee kunisaidia ili tuweze kuendelea kuegemea hili neno. Na kwa sababu nikisema linatimiza ujue inasema Yesu anakuja na atangamiza wote walio si Mungu na hivyo ndivyo itakavyokuwa na mpango mkubwa wa shetani kuondoa macho yetu kwa Yesu lakini tumwangalie na tuweze kufix our eyes to fix macho yetu kwa yeye aliyekufa msalabani akafufu, akazikwa akafufuka na leo you na anarudi mara ya pili maana hiyo ni hakikisho aliyohakikisha mwenyewe katika kitabu cha injiri ya wana 14 anasema ya kwamba msifadhaike mionini mwenu muamini Mungu Niamini nini na mimi. Nyumbani kwa baba yangu kuna makaa mengi kama sivyo ningeliwazia. maana ninaenda kuandalia mahali na nikienda nikiandaa pale pahali nitarudi tena ili niweze kuja kuwachukua niposa mahali niko na nyinyi wewe je? Niombi lako ya kwamba Yesu akija akupatie nafasi katika ufalme huo wake alioenda kuandaa maana anasema huko kuna makao mengi kila mmoja amehesabiwa na nyumba yake huko. Je, ungependa atakapokuja uweze kupata nafasi katika ufalme huo wako? Mimi ningeomba Bwana anisaidie niweze kuwako. Na ikiwa hilo ndilo ombi lako na wewe basi tungeomba pamoja na ninaamini Mungu atamtendea. Hebu tuweze kuomba. Baba katika jina la Yesu Tumeona baada ya galika jinsi ulivyoweza kufanya makubwa hata ukaweza kuendelea kuitengeneza dunia hii maana haingekalika wakati ule ilikuwa imejaa maiti ya kila aina lakini wewe kwa ajili ya viumbe vyako na viumbu yako unayatumia kutimiza yale unaokusudia ukaweza kuzika miri hiyo yote ukaweza kuzika vitu hizo zote na leo tunaona hata shida inayotokea dunia hii ni kwa sababu ya shida hiyo na mwanadamu ukaangamiza dunia. Lakini leo tunaona ya kwamba kuna ngine mbaya zaidi inaokuja. kuja. Na unaisa watu wako ukiwambia. "Hebu jitoeni kwa huyu muovu, msije pamoja naye." Sisi tulio katika radio hii ya bagusi leo tumeamua kupatia maisha yetu ili uweze kutuandaa na vile ulivyoenda kuandaa mahali huko biguni kila mmoja ambaye ameomba ombi hili pamoja nami ya kwamba angependa aweze kupata nafasi katika hiyo makao ulioenda kuandaa namweka wakfu mkononi mwako ili ombi hili ulitimize na zote ututahalishe na uendelee kutusaidia kutahalisha wengine bariki hii radio ya gusi group na wasikilizaji wetu kila mahali waliko, kila familia iliyoawakilishwa katika siku hii ya leo. Wabariki wazee na mama, abrana na wasichana na watoto wadogo. Zote tunahitaji ni baraka yako hadi siku nyingine. Utubariki katika jina la Yesu tumeomba. Amen. Ah uh, sana mchungaji Joffrey Ngige. Ambaye anatuletia neno kutoka Seattle, Washington katika makala muhimu kabisa ndugu mpendwa. Na naamini kwa umebarikiwa asubuhi hii au jioni hii katika makala ya neno litashimama. E, basi ndugu mpendwa ukitaka kutuandikia moja kwa moja, mtafute mchungaji Joffre ingie katika nambari 253 2136060. 253 2136060 ili uweze kubarikiwa ndani ya AGR na nambari yetu ya simu mashaishi na maana ni 213 ina sufuri moja, sufuri sufuri tisha tano na hakika neno hili Neno hili litasimama na litaendelea. Katika makala ya Shiku leo tumejifunza mambo makuu kuhusu shiku ambayo inakuja na ni hakika shiku hiyo itafika. SJD Jakaranda kwa ya wanakuja hewani, ya Katika Wimbo hao wanatamatisha makala haya asubuhi hii wakisema siku inakuja. Bugshiklobalradio.com kugombonisha kuwa makala haya unayopata kila siku ya Jumatatu hadi siku ya Alhamis na ya AGR au Global Radio Saini hadi Shetano Kamili makala ya neno litashomama hapo satano hadi 6 kamili ni makala katika AWR Adventist World Radio lakini kwa shashato nazidi kubarikiwa Mwahadi hapo usiku ya kisho usisahau usibaki nyuma katika makala haya muhimu kabisa makala ya neno waliitazama mama mpendwa kwa ajili ya kutukuzwa na kumhimili neno la Mwenyezi Mungu ndugu mpendwa Ushije ukafungiwa nje makala muhimu kabisa maana atakuja Yesu vile wanavyotumbia bubombi yani una big gospel singers kupeleka moja kwa moja katika makala mengine hadi hapo kamili bado tunaendelea na makala ya neno litazima makaribu na endeleeni kubarikiwa 8184759201 vile vile 2134010095 atakuja Yesu safiana barimuele uwe ni mwangizi ampatamla da hasha ibada yako ibadili iwe ya kweli akikawe nyenyezi safi elewa ta huona atakuja yesu bila nini alipenda atafunuliwa au wa pa to yako ibadili